Baiona asteburuntan Stat-Françaren kontra aliko da, obedu irabaztea Pauereki matera riskoa maitira Topa Malauetik ateratzeko eta biarritze, eh, prodebiko finalean da, Perpinaen kontra Topa Malauera igotzeko Parada, gugoarekin ere, peio dospi gurekin, egunon. Egunon, egunon entzuleguzi ere, aspaldeko partez. Aspaldeko partez, bai, pasalekitendu peio. Bon, badamugimendu piskataz, joko piskataz, ah, teburuntan. Joko piskat, joko pulitare, biziki joko edoak dira, eh? Zeren uh, eta, bon, lehenekatxeko gira biarritzekin, biarritzek eta eh, pro, uh, prodebiko eta finala jokatzen du, Berpinianen kontra Montpellieren eta hor biarritzek, bexantzak baditu, idabazteko, eh? ez da uste izan behar ez ez. Forma da? Bizikita forma onian da, idabazidu banen, zen erretxa idabazten, zeren eta talde on bat zen, eta han idabazidute, oiak utzi dute, eta kapaule direla, diokoan haitzeko eta ez da, zainetan emaiteko eta ez e, zer nahi, nahi ite bote behar dena pazientzia ikin pazientzia hartu azken minuto arte eta azken minutoan ben, ben idabaz idute eta orai hor dute bon hori nahi baduzu kiantiok eh? e, e, e, e, onak dira gauz horiek eta betik kuraiak hartzen du kuraiak eta konfientzia alimaliak biarritze konfientzia alimaliak du momentu honetan eta nik igusten du perpinenen gondera idaba estenis izanik kere perpiniareko talde hori bisiki talde ona eh senta oi oi ziren, eta gorako gaineko hori nahi dute izan eh Ordean, ah, beh, bi uxtu jaz jas eh, covida iken aurtene ez eh, da ja izan dira eh uh, editason eh, ziren gauzak behar den gausak bearde mesarajuan alde eta sasoin ja txaga paste utet jas aurten heldu baita ta perpinianek ez badu da basten, eben zaila izanen dela hiendako, seura da Inan biarritze, kapaure da han zerbititeko eta kapaure dira biarritzea horiek diturua ekartzeko biarritzea eta topa maure, lau, amaraueko ta, toki hori hartzea Orduan, ah, bai, uste du ustez, prez dira, uh, utzi zuten bimilata amalauan, bai, topa amalauan? Bai, bai, prez topa amalauan aintzeko, biztan da, eh, eta zaila izan endela. Oli da, galdera. Galdera, beharko dut eta piskat jokolari onbat zuartu, eta piskat goititu, ben, nibel hori. Beinan, bon, bertzenaz, hazenen bezalaiko, hazenenko taldeak bezalaiteko, bitanto behizik ez ditu eman, ez dute partidatia bazi, eldo behitat, eta bon, zaila izan endela, gaineko mailean behinan, behinan, behinan, Eh, usasoimat gehiago ite eta biarristarrak zautzen ditut kapaune dira eta zerbiten iteko hori mm -hmm. da, ordoan lortzen madute hor finala irabazten perpinen kontraste buruan topa malauera igaiten da beraz miarritze eta bom 2000 eta mairua malauko sasoian utzizuten elitearen parte uri beti zaila izaten da berri zupatzea ah, <gülüyor> trufatzen ziren baionaren dako baionake eman zituen zazpi urte eta beti hola izaten tenna sailaisa tenna bon biagitze indako bon gauza pulitaretak eta bon, go, ikusiko goikusiko aldunortia men hori paturoge gerore bai bien ese indako bon la motien meute achurutu ki achurutu ki hori ina basi gero sailaisa izanen da gero bana oino serbiten posibilitatea senta baiona ari da arratsa uh, la motian estado uh, francesen kontra Pariseko talde hoi talde uh, bizikigun sadamemen hountan no? ohi bigagittzen gisa heldu dira e, antziren bereko ejekan ma, volta at test eta garrotikkoetakouko du, eta hoita olako taldeak beti hasboak izaten dira. Baionainako zaila izaten da. Baionago ditu laup tanto ant zuen Poweren antinean. Eldo gaita behar luzuzketela bi tanto. Baitoikin ez dute aski. Ez eh, dute aski. Berba, baina, xeure ze ez. Es, Zenen eta, paueko taldeak emanen ditu, bost Montpelier enkontra. Montpelier ginen da, pauerat, eh, erten, erten de franceses erten dena, lemen ango du <risa> <risa> bah, gidon. Gidoen, eskuak gidonain eginan, <risa> goxoan, eta patarra hundik, ez balima da, bon, goxoan, penda loko, eh, haiko dira. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baio na labu esikiz ditu inginean baio na gespautanto o ge maiten estado uh, vanseren kontra eben eta pasatuko bergo dut uh, barraja egin elu eta barraja hori bon hori aspalditik uaneko uh, um, nik bilatireno gia rom pentsatzen nuela hori izaten alzera gauza hori mm. eta <gülüyor> isaten alda biagiritze baiona Barrajean. Barrajean, biagitzen. Hala, derbi bat barrajean. Hula, derbi bat barrajean. Eta hoi, uh, nahi baduzu, bon, perpineneko taldea, baina uste dut pasatuko duen apopgea, perpinen izanen da, aldo baita, eta zaila izanen dela. Baina, uh, uh, pauek pas artsema ditu, talde horik, Pauek hartzen baditupi talde horiek, pauek idabaziko di... paue honen da ginean. Eta... Zene eta talde, talde bat, eta... Bau, mele bat ikarragi hona. Iziarrik askarra, heldu baita eta horrekin inendura diferentzia. Baina, baina, baina, baina... Behaute ta, uh, minan, uh, eta... Horrat mm. Eta... Zaila izanen da, nahi batozo, barraja horren dako. Minan, da oida, gauzaik... Txarena? Txarena izan, eh? eta elzatzen. araiz ez dut eta derbionik usiko bagazean. Bo, Topa Malauean, beraz, ama bigarren da baiona, giblean du paue, giblean, gibele, eh? Topa Malaueetik kampo izaiteko arriskoa du haste buruan. Zer diosu, badu maila hainu baionak Topa Malaueko? Du... Ba, ba, ba. Maila eman du, sassoian? No, kartak eskutan ditu. Kartak eskutan ditu, esto oitameka eskutik, baina oitamabi, bon, eta ingaizki izaten ar, oine, biztan da, be eskuetan nu, eta uste dut, eta laumatean bai honak idabaziko duen batida hori, eta emanen dituen denak Hare, mehar den bezara. Bo, hori dian, erran duzu, miarritzek idaziko zela, baionak idaziko zela, onduk urtean, beraz, denak uh, topa malauan izango der, dira? Biak, beritza zanen dugu, derbia. Hala. Aipatzeko manera izan dugu. <laughs> <laughs> Bo, hori bai, uh, untxaliteikela topa malauan bi auzo erri horiek ah, berriz. Ha, ba, hoi, hoi, hoi, hoi, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Utsiten albadogu hori, hobe. Mm, orduan ondoko urtean eman dezaun elgarrekin eh, el direla, eh, bon, bi ekipala ere Nola a... Ba, bereko xolan. Ba, Berekosolan ba, dienak. Ba, ba, ordean, bai, bai, bai, ez, di, ez dira eh, <laughs> eta gaineko zenean, ez. Bistanda eta bitaldeak izanik ere topa managuean, beretik beretik urbilaudinela esan ez askotik. Eta ez momentua berri zaipatzeko fuzioa airean. Bo, dean, bo, bo. Uh... Oia, kama boda, ez da, ezta, oia, ota, nik ez dut uste ikusiko dutan edo aituko dutan. Elkartuz indaktsuago egaiten da? No, a... Ba, ba. Ah, ba indaktsuago egin behartzen aspalditik egin eta ba, ziren gauza gehanatute behin minuioetan hemen, aldo ba. baita, ta, bu, biziki, biziki ta, guai ez dak, guai ez inina da ez da zaila ez, ez inina hmm. bo eta ez dugu aipatuko aldize eta aldizekeriak uh, pixka eta urtea egin baitute miarritzen eta zer diozu topa malauera igaiten balire berdin uh, agilea proiektuaren zatz uh, laguntza <laughs> izaiten alko dea egiko etxarekin eta nire nitzentak eh, eh, eh, kexue eh? E, taldea beti joan zenaitzinatik uste nuen bon, e, Badirak izonak bon, Pausuan, goxuan Uratxean joak idirenak Eta badirak zomi txarra patiak Eta uste dut alditzen zeroi Biziki, biziki txarra patiak Behinan e, mohitzen ditu gauzak e, e? Behinan bon, e, Biziki txarra patiak da eta bon, e, nahi erten du Eztakit noa joan den zoberaik Ba, un hausia hundi bat Eztakit nola eman duen hori Eztakit Bon. Eranen dugu, bere bidea joak hiduela, behinan, bon, e, e, izan ez batian ezker, bestian eskuin, indain e, joan dela, eta txarapatea da. Txarapatea, bon, beintzat, aste buruntana, peodospik errandu, bai hona, tamiaritzak, idaziko ute, Ai. ikusiko, miles... Ha, ah, bestan, <laughs> <laughs> <Ikusiko> bestan <laughs> da. <Oine getxe> baritz. <laughs> Milesker, peodospi? Milesker zuheri, agurrentzule guziak, bestaldiak te.